Aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket, Amen. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami mi atyánktól és ami mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk testvérünk. Atyánk, Istenünk, köszönjük neked, hogy dicsérhetjük a te szent nevedet. Köszönjük neked, hogy ami kicsiny, életünket fölkarolod, ami nyomorúságos személyünket gyermekeidnek tekinted, ami hitvány bűneinket a Jézusnak a vére által elfedezed. Hadd kérjünk most is arra, hadd legyünk igazán úgy előtted, mint akik dicsérnek téged, mint akik szeretnek téged, mint akik nagyon örülnek annak, hogy találkozhatnak te veled és együtt lehetnek a családi közösségben. És mint akik tudják azt, hogy a bűneik el vannak fedezve Jézus vére által. Úrunk, így megtisztulva had álljunk a te szent színed előtt, és így hadd várjuk a te kijelentésedet, a te szavadat, hogy a te szavad, úrunk, teremtő hatalommá hadd váljék minnyájunknak az életében, te vagy az élet, és nekünk rád van szükségünk. Ölelj be magadba újból, és újíts meg bennünket a veled való közösségünkben. Jézus érdeméért könyörgünk, hallgass meg bennünket, édesatya. Ámen. ennek az az igény, amelynek alapján az ő szavát szeretném mostán kérdezni közöttetek. Írva található pálapostolnak az Efézus Beliekhez írott levele 5. részében, 22. és következő versekben a következő képben. Ti asszonyokat, is saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a is feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartolja a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak szeressétek a ti feleségeteket. Miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje. azt a víznek terdőjével az íge által, hogy majd önmaga erébe állítsa dicsőségben az egyházat.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 mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból való. okáért elhagyja az ember atyát és anyját és ragaszkodik az ő feleségéhez és lesznek ketten egy testék. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Hanem azért ti is egyen-egyen, ki, ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát. Az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjé. Eddig az. Kedves testvéreim, a csütörtöki biblia órákon a Heidelbergi káténak a tanulmányozása során most lenne éppen soron, most következnék a hetedik parancsolatnak a magyarázata, amit azonban éppen a témája rendkívüli aktualitásánál fogva a Biblia óra szűkebb közösségéből szeretnék most idehozni a gyülekezet, tehát a templomi gyülekezetnek a tágak közössége elé. Amint tudjátok, a hetedik parancsolat így hangzik, hogy ne paráználkodjál. Vagy talán helyesebb magyar fordításban így mondhatnánk, ami jobban megfelel a szó szerinti értelemnek, hogy ne légy házasságtörő. <kül> ne kövessel házasságtörést. Kátén pedig. Ilyen magyarázatot adsz a hetedik parancsolathoz. Mi a hetedik parancsolat értelme? Azt mondja a felelet az, hogy Isten minden nemű tisztátalanságot megátkozott. Tehát azt mi is szívünk szerint megvessük, és szeplőtlen tisztaságban éljünk úgy a szent házasságban, mint azon kívül. És a következő kérdés, <kül> csak a házasságtörés és más efféle rúd dolgot télte meg Istene parancsolatban? Telemet, mint hogy testünk és lelkünk egyaránt a Szentlélek temploma, ezokból Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és Szentül megőrizzük. Annak okáért megtilt minden tisztáltalan cselekedetet, szemérmetlen magaviseletet, szavakat, gondolatokat és gonosz kívánságokat és mindazt, ami az embert arra ingerelhetné. Tehát így szól a Káti. Azt mondottam az előbb testvérek, hogy Aktuális témáról van szó. Sajnos fölöttébb aktuális témáról van szó. Mégpedig nem csak kint, valahol a nagy világban, templomnak a falaink kívül, hanem sajnos bent az egyházban is. Azoknak az embereknek a körében is nagyon aktuális ez a téma, akik Jézus akarják követni. Hogyha csak azokra a házasság kötésekre gondolok vissza testvéreink, Amiket ebben a templomban áldoztunk meg, amelyekre itten kértük az elmúlt 27 esztemző alatt az Úrnak az áldását, nagyon szomorú statisztikát lehetne felállítani. Mennyi boldog reménységgel indul el valamikor mindegyik, és közülük mennyi vált azóta pokollá, vagy mennyi esett széljel, szomorú darabjaira, úgy, hogy csak fájó romok és halálra sebzett lelkek maradtak utána. Bizony testvérek, ezt a mi mai korunkat sok mindenféleképpen szokták nevezni, nevezik atomkorszaknak, nevezik a technika korszakának, de ebből a szempontból nyugodtan lehetne nevezni a házasságok válsága korának is. És hogy mi minden oka van ennek, persze arról sokat lehetne beszélni. Beszélni a féri, meg a feleség, Életüknek a legnagyobb részét más valakivel együtt töltik el a munkában, a mindennapi munkában. És ez nagyon sok mindenféle kísértésnek a lehetőségét rejti magában. Vagy beszélnek arról, hogy ma olyan teljes szabadon és gátlástalanul élik ki fiatalabbak és idősebbek a nemi élvezeteiket, örömeiket, kívánságaikat. Beszéltek is róla, köteteket is lehetne erről írni. Azonban én azt hiszem, testvérek, hogy az ok sokkal mélyebben van, a valódi ok. A valódi ok pedig nem egyéb, mint az emberi szívnek a gyökeres ló, És amikor bevádolja a feleségét az Isten előtt, még csak nem is a nevén nevezi, hanem egyszerűen így szól róla, hogy az asszony, az az asszony, akit mellém adtál, azt csábított el engem. Érzitek benne a keserű vádat, a csalódást, a sors ellen, az Isten ellen, aki egy ilyen asszonyt, aki éppen ezt az asszonyt adta melléje, rendelte melléje. Testvérek, már ott a paradicsomban kezdődik a házasságnak a válság. És azóta az erkölcsi szenny szinte már dagadva hőnfölyök végig az egész világon, és bizony elveszett a házasságnak a szentséget, és elveszett a testnek a tisztaságot, és elveszett a gondolatoknak a tisztaságot, az ártatlanságot, elveszett az egész életnek az ártatlanságot. És nincs senki, de igazán senki nincsen, közöttünk sem, aki makulátlanul állhatna meg, a hetedik parancsolatnak, a nagy isteni törvénye előtt. És ezért lepezile a kt is rögtön a legmélyebb baját, a legmélyebb okát mindenféle házassági nyomorúságnak, amikor nem a külső körülményekről, meg a társbérletről, meg a közös munkáról, meg mit tudom én, mi minden más egyébről beszél, amire szoktak hivatkozni válókerek alkalmával az emberek, hanem egész egyszerűen, a tisztátalan cselekezetekről, szemérmetlen magaviselekről, szavakról, gondolatokról, gonosz kívánságokról és mindarról, ami az embert arra ingerelhetné. És ezért állít oda mindenféle tisztaságot a káténk Isten ígéjével együtt, Isten ítéletének a tüzébe, amikor azt mondja, hogy Isten minden nemű tisztátalanságot megálltott. De testvérek, a káting, meg Istenek az ígéje is nem csak a házasságnak a megromlásáról beszél. Nagyon szomorú lenne, hogyha csak megállapítaná a diagnózist. Hanem ugyanakkor beszél a házasságnak az újjáteremtéséről is. Beszél a házasságnak az úgynevezett keresztjén rendjéről. A Jézus által való megváltásáról és megszenteléséről. Nem azt jelenti ez, mint hogyha Jézus szerette volna a házasságot. Mint például a keresztséget, meg az úrvacsorát, mint egy sákramentumot. Nem testvére. A házasság az Isten teremtési rendje az ember számára. Isten alkotta úgy az ember férfivá és asszonyá, hogy az ő teremtő hatalmának, mint egy-egy részét -egy reábízhassa. Egy darabját reá amikor azt mondta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a Földet, mint azt mondanám, hogy adjátok ide a testeteket és a lelketeket az én teremtő hatalmam szolgálatába, hogy kiterebélyesedjék az emberi nemzetség, és így én, én elérjem a célomat ezzel a világgal, Tehát a házasságot nem Jézus teremtette, a házasságot Jézus újjá teremtette. A házasságot Jézus megváltja és megszenteli. Igen, Isten szép teremtési rendjében, amit a bűn olyan rettenetesen összekúszál mindig, azt Jézus helyreállítja. Jézus visszaterzi a méltóságát, visszadja a szentségét, és mindig ezt teszi Jézus ezen a világunk mindennel is, mindenkivel. Mindig azt teszi, hogy megtisztítja azt, ami összepiszkolódott, és megkeresi és visszahozza azt, ami elveszett. És fölemeli és meggyógyítja azt, ami összetört, mert leesett. Ezt teszi a házasságban is. Jó példa erre, például a gadarénus ördöngősnek a példája, emlékeztek rejel. Aki azelőtt, mielőtt Jézussal találkozott volna, gyöngő kísértetként rémítgette az embereket a sírboltokból, és azután, mikor Jézus beavatkozott az életébe, akkor utána teljesen normális emberként, felöltözve, épésszel, Megújult emberként ott ül a Jézus lábai előtt. Ezt teszi Jézus a házasságban is. Meggyógyítja. Hestvérek, én azt hiszem nem erőszakulás az Isten ígéjén, ha azt mondom, van valami különös jelentősége annak, hogy Jézus, aki nem csak egy-egy emberi léleknek a megmentésére jött erre a világra, hanem az egész világnak a megváltására jött erre a világra. Ezt a világot megváltó munkáját éppen egy házasságkötésnél kötésnél kezdi, a kánai mennyéző. Hallottátok, felolvastam az ígében, a tudósítás még külön meg is jegyzi, hogy ez volt az első jel, amiben Jézus megmutatta az ő dicsőségét. Igen, testvérek, van ennek valami mély jelentősége? Mert végeredményben a mennyegzővel, a házasság kötéssel kezdődik a családi élet. És a család az a mag, amiből kiterebélyesedik az emberiség fája. A család a forrása minden életnek. Tulajdonképpen a családból nő ki az egyház és a társadalom egész élettöre valóban a család a forrása minden életnek. És ezt nagyon jól tudja a sátán is. És éppen ezért akarja minden áron éppen a családi életet megrontani. Éppen ezt a forrást akarja mindenképpen bemocskolni. És el akarja hitetni az emberekkel, hogy a házastási hűség ebben a modern világban már valami egészen elavult dolog és hogy a testnek éppen úgy szüksége van a szexuális élvezeteknek a kiélésére, mint akár egy pohár vízre, és hogy a szeretet, szerelem nélkül nem ér semmit, Ezért kezdi a sátán a maga Isten széprendjét megrontó munkáját mindig az életnek a forrásánál, a családi életnél, a házasságnál. De testvérek, Jézus is éppen ezért tisztelte meg. Éppen a házasságkötést az ő jelenlétével, és éppen ezért tette itt az ő legelső megváltói csodáját. Mint egy itt fog hozzá Jézus a világ újjáteremtéséhez. teremtéséhez. Egy házasságkötés alkalmával jeléül annak, hogy a házasságot kiveszi a hűnnek az igézete alól, és újra visszahelyezik az Istennek a szép rendjébe. Szent Milyen érdekes dolog a testvérek, hogy a Biblia első lapjain egy paradicsomról van szó, ahol két ember él, mégpedig a házasság szent kötelékében összekapcsolódva egymással. És a Biblia legutolsó lapjain megint egy paradicsomról van szó, ahol pedig a mennyei vőlegünk, a Krisztus. Fogadja az ő felékesített mennyasszonyát, az ő népét, az ő egyházát. De hát hogyan juthat el ez a fejlődési folyamat erre a jövendő dicsőségre, hogyha már a legelső házasság is megromlott, már ottan is csődbe került a dolog. Hogy testvérek, hogy a kettő között az időknek a teljességében megjelent a megváltó. Éppen egy házasság kötésen. Megjelent az embereknek a házasságában, az életnek a forrásánál. És ott az alapjaiban, a forrásnál kezdi el az ő világot megújító munkáját. Mert valóban a házassággal az élet forrásánál áll. Ezért van olyan rendkívül nagy jelentősége annak, hogy ez a forrás tiszta maradjon. Hogy ennek a forrásnak a tisztaságára mindenki nagyon vigyázzon. Az is, aki házasságban él, az is, aki házasságon kívül él, mindenki vigyázzon a forrásnak a tisztaságát. De az, ez a tisztaság a mi számunkra, a keresztjén emberek számára nem csak azt jelenti ám, hogy Őrizzük meg ezt a házasságot most már mindenféle szennyeződéstől és mindenféle piszoktól és nyomorúságtól. Nem csak azt jelenti, hogy a férj és a feleség mindig minden körülmények között nyugodt lelkiismerettel tudjanak egymás szemébe nézni. Nem csak azt jelenti, hogy a még nőtlen és hajadon fiatalok ne akarjanak előre olyan gyümölcsöket lopni, amelyek majd a házasságban érnek meg igazán édesre. Végeredményben a nem hívő emberek házassága is lehet ilyen szempontból, és sokszor van is, ilyen szempontból teljesen makulátlan, teljesen tiszta, és teljesen kifogástalan. A mi számunkra, akik Jézus népének akarjuk vallani magunkat, valami mélyebről van szó a házasság tisztaságánál. Mégpedig arról van szó, maga Jézus a megváltó jelen van-e a házasságban? Vagy ha még ennek a szenténynek a küszöbe előtt áll valaki, Jézussal együtt akar-e belépni oda? Vagy pedig nem? Ez a mi döntő kérdésünk. Tehát testvérek, nem csak arról van szó, hogy hát úgy világi értelemben véve is boldognak vagy tűrhetőnek mondható-e az a házasság, hanem arról van szó, hogy a megváltó Jézus jelenléte által megszentelt és megújult házasságe, az a házasság. <hállt> Egyszer egy nagyon komoly kívő fér, férfitól, miután megnősült, megkérdezett répásan az egyik barátja, hogy na és aztán nálatok majd otthon, ki lesz az úr a háznál? Te vagy a feleséged? Mire erre ő csak szeriden ennyit válaszolt egyik se, Krisztus. Ez a házasságnak a rendje Erről van szó. Tehát nem csak arról, hogy nem veszekednek a házastársak, és nem kacsingatnak kifelé minden üzét, és úgy, ahogy boldogan élnek, ahogyan a regényekben szokták mondani, hanem úgy, hogy a Jézus uralma alatt élnek mint házastársak is a Jézus uralma alatt élnek. Ez több, mint ha azt mondanám, hogy boldogan élnek. Ez a legtöbb, tehát hogy az egész házasságuk is, mint egy Jézus kezében van. Nem csak a magán életük, a házas életük is, a családi életük is Jézus kezében van. Testvérek, ez a pozitív követelménye a hetedik parancsolat betöltésének. És a káténk is erről beszél, amikor <köhem> azt mondja, hogy Isten azt kívánja, hogy szeplőtlen tisztaságban éljünk úgy a Szent Házasságban, mint azon kívül. És ezt a pozitívumot azért kell nagyon hangsúlyozni, mert mi mindig negatívumokkal szoktunk megelégezni. Mi úgy gondoljuk, hogy eleget teszünk az Isten parancsolatának azzal, hogyha valamit nem csinálunk. Ezt meg azt nem csináljuk. Nem csaljuk meg a feleségünket, nem rúgunk ki a hámpot, és nem viselkedünk égtelenül, vagy tisztességtelenül. És kérlek, ez mind-mind csak negatív. A törvénynek a pozitív betöltése Jézus szerint a szeret. Igen, a szeretet. Mégpedig az Isten iránt való nagy hálás szeretet. Az az Isten iránti szeretet, amely a házasságunkat meg a testünket az Isten templomává szertet. És az egymás iránt való szeretet, amelyik a, amelyik a férfit és a nőt, a férjet és a feleséget ennek a templomnak a papjává avatja. Tehát megint csak arról van szó, hogy ott van-e hát Jézus igazán abban a házasságban. És tudjátok, hogy miről lehet megismerni, miről látszik az, hogy Jézus valóban ott van abban a házasságban? Arról, hogy a férj és a feleségnek a kapcsolata a házasságban, mint egy ábrázolata, mint egy képe annak a kapcsolatnak, ami Jézus és az őbennek hívő emberek közössége között van. Mondjuk így, hogy az ő egy háza között van. Erről beszél különben Pál Akustól, amikor itten azt mondja, hogy annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testét. És rögtön utána azt mondja Pál, felette nagy titok ez, de én a Krisztusra és az Egyházra való tekintettel mondom e A Krisztusra és az Egyházra való tekintettel mondom e amit a házastársatról mond. Tehát a földi házasság Pál Lapostól szerint, mint egy tükörek, képe, mintája a mennyei házasságnak. Valahogy a férfi és a nő kapcsolata a házasságban olyan forma titok és olyan forma misztérium, mint Jézusnak és az ő egyházának a kapcsolata egymással. Jézus is elhagyta az ő atyát a mennyben, és a ragaszkodott az ő választott mennyasszonyához az ő népéhez, és a szó legszorosabb értelmében léve egy élet vele. Egy test élet vele. Már most testvérek, keresztjén emberek házasságának, ez a legnagyobb méltóság. És ez a legnagyobb rendeltetése, hogy ezt a megváltó testi-lelki közösséget kiábrázolja. Megmutassa, mint egy képes könyve legyen annak a csodálatos misztériumnak, ami Krisztus és az ő egyháza között van. Azt jelenti a testvéreim, hogy minden keresztény férfi, de jól értsétek meg, tehát rólunk van szó, most nem a divától, minden keresztény férfi a házasságban Jézust kellene, hogy képviselje. Az ötödik parancsolattal kapcsolatosan elmondottam a Biblia órán, ismert dolog, többször elmondottam már, amikor a tisztelt atyádat és anyádat parancsolatról van szó, hogy mindig beleremeg a lelkem, amikor arra gondolok, hogy a gyermekeim felé ugyanazt a szent nevet viselem, mint amit az Isten hordoz, vagy mint amivel az Isten szólítom meg én az ő gyermek. Apa, atya, nem remeg meg apák, a lelketek erre a gondolatra. <há> Na most itten ugyanerről van szó, hogy ugyanazt a szent hivatást kellene, hogy betölts, te keresztként férfi a házasságban, mint amit Jézus tölt be töltve az egy házban. Jézus képvisel a férfi a házasságban. És ez valami egészen megrendítően komoly hivatás. És ezért van az, amit az ége mond, hogy a férj feje a feleségének. Úgy feje a feleségének, mint ahogyan Krisztus feje az egyháznak. Tehát éppen nem zsarna, nem uralkodója, nem kizsákmányolója nem tirannusa és diktátora, hanem úgy, ahogyan Jézus mondja önmagáról, hogy én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Destvéreim, akkor igazán feje Jézus, akkor igazán feje a férj azért feleségének, hogyha viszont a férjnek pedig Krisztus a feje. Tehát, hogyha a férj Jézust jeleníti meg a felesége előtt a maga erősebb és éppen ezért alázatosabb, szolgáló Krisztusi szeretetével. Ezért mondja után tovább Állapostól, hogy úgy kell szeretni a férfinak az ő feleségét, mint a tulajdon testét, mint a Krisztus az ő testét az egyházát. És hogyan szerette Jézus az ő egyházát? Úgy, hogy meghalt érte. Meghalt érte. Tehát áldozatos szeretettel. Minden áldozva, vállalva a másiknak a gyengeségeit, a hibáit, a fogyatkozásait, a betegségét, szám még a hűtlenségét is. Nagy, áldozatos, tisztító, fülemelő szeretettel. Persze, hogy ez a szeretet nem telik ki a férfitől, egyetlen egy férfitől se telik ki ez a szeretet. Az a szeretet, ami mi tőlünk, kitelik, azzal a szeretettel a keresztény házasságban nem sokra megyünk. Az hamar elfogy. Annak nincsen ilyen ereje, hiszen a házasság nem két angyalnak egymással való életközössége, hanem két nagyon is bűnös és természettől fogva önző, hajlamú embernek az egymással való életközössége. Ennek a szeretetnek tehát, amelyik a másikat hordozni képes és lehajolni képes a gyengéphez, ennek a szeretetnek Krisztus a forrása. Az a Krisztus, aki a megrepedt nádat nem töri el, és aki a pislogó gyerkevelet nem oltja ki. És ahol ez a Krisztusi szeretet megvan a férfiban. Ott érvényes ennek a mondatnak a másik része, hogy ti asszonyok pedig engedelmesek legyetek a ti férjeteknek mindenben. Nem mint rabszolga az ő zsarnok udása, hanem mint az egyház a Krisztusnak. Tehát ez az engedelmeség tulajdonképpen nem is a férfi személyének szól hanem az általa képviselt Krisztusnak szó. Testvéreim, ilyen hallatlanul nagy a pozitív követelmény a hetedik parancsolat által a keresztény házasságukkal szemben. És hát mi keresztjének vagyunk, nem? Vagy legalábbis azok szeretnénk lenni. Ez a követelmény velünk szemben. Aki a keresztjén házasságnak a szentélyébe be akar lépni, azelőtt mindig olvassa el, ami a küszöbre oda van írva, mert a küszöbre valami ilyen van odaírva, hogy itt a te jogaid megfelelődnek, és a kötelességeid megduplázódnak. Vállod! Mert itt szent dologról van szó. Nem sátramentumról van szó, szent dologról van szó hiszen annak a misztériumnak a megéléséről és kiábrázolásáról van szó, ami Jézus és az őbenne ívő hívő emberek közössége között van. Tehát a megváltó Krisztusi szeretet naponkénti megéléséről és a világ előtt is való kiábrázolásáról és hirdetéséről van szó. Itt arról van szó testvérek, hogy ez a világ, amelyik már nem hisz a szeretetben, mert olyan sokat csalódott benne, és nem, nem hisz a szeretetnek minden problémát megoldó, és minden nehézséget legyőző hatalmában, mert nem is ismerheti Krisztus nélkül a szeretetet, hogy ez a világ tudja meg, hogy van ilyen hatalom. Van. És ez az egyetlen pozitív, ez az egyetlen építő, és igazán boldoggá tevő hata, a Krisztusi szeret. Maga Krisztus. Úgy, Ugyan két ember megéri azt a házasságon, a családi életben. Tehát mostan még egyszer hadd hangsúlyozom nagyon alaposan, hogy amikor a kt a hetedik parancsolattal kapcsolatosan mindenféle tisztátalanságnak az elkerüléséről beszél, akkor ne gondoljunk rögtön hűtlenségre, meg rögtön családi háromszögre, meg rengeteg mindenféle más bajra és nyomorúságra, ami emész nagyon sok házasságot. Sajnos bizony sokszor a rendezetnek látszó külső mögött is. Ki tudnál megmondani, hogy mennyi titkos szenvedés, és könny és fájdalom van egy-egy házasságon belül. Persze, hogy erről is szó van. De ez a legfontosabb, amit most szeretnék mondani testélet az egészen. A keresztkén házasság nem csak akkor tisztátalan, ha alámerül az erkölcstelenségnek a sarába, hanem akkor is tisztátalan, ha nem emelkedik föl a Krisztus és az ő egyháza közötti szeretett viszonynak a magaslatára. Nem csak arról van szó, hogy nem erüljön a halál. Arról van szó, hogy emelkedjük. Ez pedig csak a Krisztus által lehetséges. Éppen ezért mindig tisztátalan marad egy házas, ami házasságú. Mindig tisztátalan marad, amíg a Krisztusban, amíg a Jézus által meg nem tisztít amíg a Jézusnak a jelenléte ott van a házasságban meg nem váltja és meg nem szenteli azt a házasságot, azt a családi élet. Tehát, testvérek, éppen ez jelenti a legnagyobb reménységet is, még a legtisztáltalanabb házassággal szemben is. Mert Jézus nem csak ott Kánában volt hajlandó elmenni egy mennyegzőre, Elmegy ő ma is, nagyon szívesen minden üvé, ahová őt igazán meghívják. De azután, ha valamit mond néztek, megtegyétek. Ahogyan Mária mondotta ott a kármai mennyegzőn a szolgáknak, amikor elfogyott a bor, az örömnek, az ünnepnek, a boldogságnak a nyelkét. Ez a legfontosabb. Ha valamit mond még, te meg